Podvečer, vážení poslucháči, pri počúvanie radio žurnálu kritického myslenia vás opäť víta Martin Klieštinec. Dnes budeme mať veľmi zaujímavých, veľmi veselých a veľmi mýv hosti, ktorí sú kamaráti. A zároveň sú to jedni z najlepších slovenských hudobníkov vôbec. Takže e, e, je to dosť e, pozitívne, čo oni hovorím, ale to je všetko. Títo ľudia, napriek tomu, že už by mohli kašľať na všetko mať svoju kariéru sa pustili do boja s progresivizmom. E, dokonca jeden z nich sa stal e, hlasom v súčasnej série uputavok na protest proti progresivizmu, ktorý by 28. februára v Nitre. E, takže e, ja už som vám asi napovedal dosť na to, aby ste vedeli, že našimi hostiami je Marian Grexa a Henry Ford, páňa, vás zdravím. Ahojte, ahojte všetci. No páni, a hneď takto zostra. Čo vás to napadlo? Proste vystrkovať rožky a zrovna, zrovna bojovať s tým progresivizmom. Veď vy ste mohli chodiť na pódia tých protestov za progresivizmu a mohli ste mať všetko oveľa lepšie a ty si sa Henry dostal do situácie, že ťa vyhodili z Čekyho kapely. Marian tiež není úplne ideálne na tom v podmienkach. Ktoré... A hlavne A hlasovo. hlasovo. Už to hlasovo. začína. Už to začína. A čo, no, no, hovorte, čo začína. Prezraďte no, to. Už, no, už, už začína Henryho sa, pseudosarkazmus, ktorý musí znášať niekoľko tisíc ročí, čo sa poznám s týmto starým pánom. Nie, počuj, pít, ma, buďme trošičku seriózni, nie veľmi Zás, lebo hmm. my sme taký, teraz v takej nálade dobrej, lebo máme práve ja, skúške s kapelou a sedíme v skúšobni medzi bubnami, gitarami a, a máme tu pustený môj telefón, aby sme sa mohli počuť. Čiže, čo sa vlastne deje? No pozri sa, ja, ja som ho vždy, nazvem to, že politicky taký aktívny, že som si to všímal, že čo sa deje. A nakop, nakoplo ma vlastne 89. ma nakopol, že som sa začal pozerať, že počkaj, vlastne jak to celé všetko. Dovtedy som bol taký ten bežný hundroš, ako, ako všetci sme hundrali na ten socializmus a podobne. No a postupne som sa prebojoval uh, s poznaním, s poznaním proste, že není pravica ako pravica, není lavica ako lavica. Totižto, keď som v roku 2010 keď ma nabláznili a išiel som kandidovať ako meský poslanec v Bratislavský a Zvolili ma, tak som sa tak asi rok rozhliadal, že, že som sa to ocitol a čo sa to deje a potom som zistil, že nie je vôbec podstatné, že z akejsi strany ale je podstatné, že aký si človek, lebo ja som tam prišiel ako taký presvedčený na zem to, že pravičiar vtedajší za Sasku ešte a aj keď som nebol členom tej Sasky vtedy a podobne a zistil som, že vlastne, že oveľa lepšie konkrétne z toho kolektívu, čo vtedy tam bol v tom 10 až 14, skôr dodržali slovo väčšinou smeráci ako niektorí moji kamaráti alebo, alebo kolegovia zo Sasky, aj keď tiež nevšetci, si, sú to hovorím o jednotlivcoch až postupne som zistil, že sa mm -mm, som sa nezávislý a, a ja si stále mňa, mne vyčítajú ľudia, že som, že som vlastne preveksloval ako keby sprava dolava, že som nosil všelijaké billboardy voči oči Ficovi a dneska, dneska ho nejak uznávam Lenže ja si myslím, že sa nezmenil, a, ale pozerám, spoznal som bližšie tých ľudí a plus, plus minus sa veľmi, veľmi zmenili okolnosti v tomto štáte a vôbec celej Európe. A ja mám pocit, že potrebujeme proste vodcov určitého typu a niektorých nechceme a nepotrebujeme, lebo robia, proste nie som potom presvedčený, že by, že by zvládli túto ťažkú úlohu, ktorú dnes, dnes vlastne nejaký vodca tohto štátu by mal mať. Ja, možno to znie blbo, že hovorím o vodcovi, ale proste naozaj vodca. Myslím tým buď premiér, alebo prezidenta. A som rád, že sú tam tí ľudia, ktorí tam sú, pretože keď si predstavím tie malé deti, ktoré sú na opačnej strane, alebo tých v podstate, to môžem nazvať kľudne, ja nemám raz fašizmus, ale tých diktátorskými chuťkami ľudí ako je Naď, alebo ako je, ja neviem, ako je Gröling a podobne, ako je Krúpa, keď by títo nám mali vládnuť, tak ja si myslím, že to ne, neskončí iba neskončí to iba nejakým vypínaním webov, ale skončí to naozaj zatváraním hocikoho za názor, však už máme teraz jeden veľmi, veľmi súčasný príklad, a to je Daní Kolár, Napriek, a to je napriek tomu, že máme vládu, o ktorej si myslím, že je určite lepšia ako vláda, ktorá bola predtým a, a vyzerá a snáď by bola aj lepšia ako vláda, ktorá, ktorá nám hrozí, ak by náhodou progresivisti vyhrali. A, takže, takže, takto nejako. Henry, čo k tomu povieš? Nie, ja čakám na otázku. Nor, od normálneho človeka, nie od teba. Henry, tak... lebo, lebo, lebo niektorí ľudia aj z našej strany brehu, konzervatívne orientovaní, zase majú na názor, ako, ako podal Marian s výnimkou, že súčasná vláda to nerobí dobre. Tak v podstate ťažko, ťažko, že z čoho máme váriť. Tí sú zlí, tí sú zlí, tí ukazujú na tých, tí ukazujú na tých. Je nás 5,5 milióna z toho volebné právo, nech má 4 milióny ľudí, minus to koľko ľudí je z osad a plus teda na úrovni IQ mrazeného file, takže to máme možno 3,5 milióna ľudí a z toho menšia polovica je progresívcov, takže to sa nám stane, že nám zostane 2,7 alebo 2,6 milióna ľudí a z tých sa začneme ukazovať, tí sú, tí sú Ficovci, tí sú odzora Kolára, tí sú od Jana Baranka, tí sú... Ko, kresťania, tí sú konzervatívci, tí sú pravoslávni, tí neviem čo. A zrazu zistíme, že sa začneme deliť až na ulice, na atómy, že nevieme spravovať spoločnosť a krajinu. Čo si o tom ty myslíš? Ako, a, ako s tým naložiť? E, ja ti, Martin, dám takú otázku. Vieš, že za posledné dny sa povedalo, koľko dáva, koľko dal štát na mimovládky? Povedz mi to číslo. No to neviem. Poviem o nárovniu. 400 no, neviem, miliónov. 400 miliónov hmm. išlo na na, na mimovládky. Na fedky, alebo... na, tak, tak na všetky, však dobre vedie, je tam aj strašná spústa. Uh, no ale z toho veľmi čerpajú tieto politické mimovládky. Ďalšie, koľko vyhradila uh, von der Leyenová uh, pani Gertruda uh, na propagandu? Neveš tiež čo, čo? Nie, nie, 8 nie, nie, miliard. 8 nie. miliard na na potláčanie nejakých prejavov, čo oni si myslia, že dezinformácia a podobne. Ako saš proti týmto peniazom bojovať? Lebo za tie peniaze, ktoré oni dávajú, aj to z toho mimovládneho sektora, tak tam už naozaj dokážeš financovať veľké skupiny ľudí, ktorí v podstate dostávajú peniaze za to, že tomuto štátu doslovne škodia, že ho rozvracajú. Ako môžeš bojovať... E a vieme, keď bolo pred voľbami z britskej vlády, čo, čo to bolo. E, ďalšia vec. Ty poznáš, koľka tých ľudí si poznal, čo sú tam e, v Europarlamente. Týchto z PSK a podobne. Čo si o nich vedel doteraz? No. no, no to takto, čiže zpývanie. oni boli umelo financovaní, dostali sa niekam a teraz rozhodujú o osudoch e, no, nás, všetkých. nás všetkých. Ničím... Nepod a preto sa z tých stáli. Oni sú raz... Eko-aktivisti, e, to znamená, sú absolútne za Green Deal, potom sú za, za príjmanie všetkých možných, a ja teraz nehovorím, však migranti môžu byť dobrí, a ja som bol kedysi migrant, keď som zo Slovenska odišiel do Rakúska, že svoj pomocne sa mi podarilo po dvoch rokoch dostať sa tam a prednášať na vysokú školu, ale študoval som jak blázon. E, a musel som sa naučiť v prvom rade reč. No a alebo potom e, sú propagátori všelijakých e, hnutí, dajme tomu, vôk, alebo, alebo teda tej dúhovej agendy. Čiže oni toto propagujú za, za tie svoje peniaze, e, čo dostávajú. Peniaze. Teda, nie, ale to oni majú aj z Bruselu, aj, aj od nás. Dobré, za tie naše peniaze. No a zrazu, keď sa im na to príde, tak tvrdia, že minule som to zaregistroval, Uh, jedno niečo, je, je pani Javrovú, ktorá hovorila, že kedy sme mi povedali niečo o nejakých e, viacero pohľaviach, čiže už nie 74, čo rozprávali, ale už ani v podstate 4 alebo 5, dokonca jediné, že pani Biharieva priznala, že môžu byť 3 pohľavia, čiže oni, oni na základe toho, aby sa tam udržali čo najdlhšie a brali v podstate naše peniaze tak oni sú ochotní dva roky tvrdiť jednu a, a ďalšie dva roky to potierať, ale zvoliť si nový systém nejakého vyberania peňazí. To sú len sluhovia a my sme tomu kedysi Slováci, starí Slováci tomu hovorili janičiari. Neviem, či, či je to pre vás známe. Marian vám to vysvetlí, čo to je janičiarská. Ujo, Marian si pamätá a čítal v knižkách. <laughs> Slovo janičiar, teraz naozaj ne, myslím, že ty to vieš, Martin, ale... Pre, pre mladých ľudí. Janišiari boli vlastne... Turci mali vojsko. Turci, keď pochytali malé deti v, v Maďarsku, na Slovensku, všade, kde boli, pobrali malé deti a dali ich vycvičiť na, tiež na vojakov a tých boli Janišiari, lebo... A boli v prvej línii. Boli v prvej línii a proste tých nelutovali, ale oni bojovali za Turkov, boli tak zblbnutí tak zblbnutí, proste no. mali sa so nejaké benefity. Podstavte Takže nič sa nezmenilo, vôbec pek nic pek sa pek nezmenilo, tá. vždycky ide len o peniaze, ale vždycky ide o výhody. No a my tu na... E, e, no naša vláda, napriek tomu, že, že ako máme vládu, môžeme im vytýkať naozaj veľmi veľa veci. E, viem, ako to je, ľudia sú nespokojní, zdražovanie, konsolidácia, hen toto, transakčná daň, čo možné. Ale... Oni nemali inú šancu. To sa nehovor, ako ne, Hovorí sa o tom, ale tu sa nepripomína, že za tie 3,5 roka od roku 2020 nám tú republiku kompletne rozvrátili, dodrbali všetko, čo sa dalo. No, Henry, nehovorím to o, o tom, že koľko ľudí pozor... Eur. To, to, to 28 miliard eur, čo za 3,5 no. roka no, zničili. Toto no dobre, a toto. Nevysanú. No presne tak. No. Ale oni zrazu tí istí, ktorí to, tunák, ktorí to rozvrátili, tak dneska sa stávajú a uchádzajú sa o, o svojich voličov, ako keby to oni akože ani za to nemohli, že v podstate oni počítajú s, absol, s pamäťovými problémami nášho obyvateľstva. Počítajú veľmi dobre, lebo si všimni, ako v živote by ma nenapadlo po 23., že Matovi si ešte nájde svojho voliča, okrem tých 3-4%, a on už má vyše 10, alebo neviem, koľko percent, A to bolo teraz, lebo keby, bol, keby tie, tie veci, čo spáchal, spáchal pred 10-15 rokmi, tak ešte ako tak pochopím, ale keď to spáchal pred dvoma rokmi, alebo troma, a ľudia si to už nepamätajú, alebo si to úplne ináč vysvetľujú, to je niečo neuveriteľné. Ale to no to a treba si uvedomiť spýtať... jedno, Martin, že ono je tak není obecenstvo, není Gašparko. Chápeš? Áno, to je Gašparko jasné. Gašparko potrebuje ale... svoje obecenstvo a tých Gašparkov u nás máme plnú ríď aj v tom parlamente, to keď vidím. Oni už oslovujú každý lebo tam je problém aj to, čo hovorí Jano Báranek už roky, nový volebný systém treba. No lenže tu na, s týmto starým volebným systémom v podstate niekomu stačí sa vsunúť do, do nejakej politickej strany na cez Facebook a cez médiá nejaké hlúposti, nahnať si tam pár tisíc ľudí a, a zrazu on je v parlamente a on rozhoduje o veciach, kde je nejaká diplomatická škola a, a nakoľko sú tí ľudia vzdelaní, poďažmo, nakoľko sú vzdelaní No tak len však len je v nejakých politických alebo na pan, paneurópskych univerzitách. Skočím možno, to je moja stará teória, ale to je naozaj iba osobný názor, ktorý neviem presadiť, ani, ani to, to, to len hovorím, ja si myslím, že keď sa niekto chce stať starostom dediny alebo, alebo väčšej dediny, primátorom nejakého mesta, poťažmo sa chce stať e, poslancom Národnej rady tak by mal najprv minimálne absolvovať 4 roky ako poslanec si už mesta alebo dediny, aby mal aspoň základný gebír o tom, že, že o čo sa tam vlastne jedná, aby, aby sa nedostal do Národnej rady Niekto, kto sedel na, na schodoch, alebo, alebo ho našli v lese. V lese. Ja a, to by, je našiel toho chlapca v, le, v lese? Ja som sa čudoval, že sa nevolá Martinko Klingáč. Áno, áno. Ej, a, kam, kam narážaš, čo? No, počujete, páni, ale ja sa vás musím opýtať o otázku, ktorú sa ma pýtajú miliónkrát rôzni poslucháči a určite sa pýtajú aj vás jední sú nespokojní a zúfali živnostníci, ktorí kráchujú, druhí sú, ja neviem, ľudia z dôchodcovia a, a slobodné matky, ďalší sú ľudia, ktorí sú nespokojní práve s tým právom a spravodlivosťou v kontexte napríklad tomu spomínanému Matovičovi, ktorý nie, že sedí v base, nie, že nemôže do, do smrti nevykonávať verejnú funkciu, alebo teda vykonávať verejnú funkciu, on sedí v, v, v Národnej rade, a rozhoduje o zákonoch, ktorými, ktorými sa my máme správať. Ďalší a ďalší, náť, ktorý spravil obrovskú škodu, vlastne zradu, odzbrojil Slovensku a ďalší ľudia, to vyčítajú ale súčasnej vláde, ktorá má teda v rukách, teda povedzme si moc, dokonca súčasná vláda vygenerovala aj prezidenta. No a tí ľudia, včera som napríklad volal, vy ho poznáte, Marek Zošurán, ktorý je zúfalý napríklad z baterkárne. A ja, ja mu ťažko môžem povedať, že no áno, to je zlo, ktoré postihlo teba, ale vidí s nejakým dronom na Slovensko a skús spraviť nadhľad e, tak, aby e, proste sa nedostali k moci progresivisti, hoď tebe možno súčasná vláda kryudí. A Čo s tým? Čo týmto ľuďom povedať? Lebo, lebo tu potom hrozí, že súčasne títo ľudia prestanú voliť, alebo pôjdu voliť dokonca táboru. A... Ja, ti, ja ti možno skočím do reči, Martin. No. Uh, ako ja si myslím, že... Dobre, teraz mi to možno niekto bude veľmi vyčítať, ale ja si vôbec nemyslím, že v tejto republike je tak zle, ako sa tu o tom stále rozpráva. Ja nepočujem, nepočujem, nepočujem nič iné od opozície v kuse v kuse, ako je všetko zle... Od, od, od volieb proste a potom vidíš také veci, dobre a ja viem, že to nemôžeme aplikovať na úplne každého ale vidíš také veci, že že vyše milióna ľudí ide do zahraničia na dovolenku dvakrát do roka proste hovorí sa, že ako dopadol zle šport a pritom viem, viem, že, viem že koľko prachov ide zo štátu do športu za posledné roky posledné roky, ako napríklad minister sociálnych vecí za hlas Erik Tomáš proste rieši veci presne pre tieto, tieto skupiny, ktorých sa to týka, či sú to matky, či sú to jednorodí, jeden rodič, alebo proste v kopec to nejdem tvoriť nejakých 13 dôchodkov, lebo to už je v podstate prefláknuté, lebo už to ľudia ani nechcú počúvať, hoci to je veľká vec, pre bežného človeka, keď dostane navyše 600 alebo 700 eur na konci roka ešte, o ktorými nepočítal. Je tu kopec vecí, ktoré sa urobilo, len ty sa to nedočítaš. Ja sa to dočítam, pretože, pretože sledujem všetkých ministrov a všetko, čiže je to Facebook a podobne. Ja viem, že každý z nich má Uh, už vymakaný PR, pretože dneska PR funguje, dneska ty môžeš robiť, čo chceš a keď sa to ľudia nedozvedia, tak si zadebila. A, a takto to funguje. A plus je tu ďalšia vec, že hoci čo tá koalícia spraví, tak opozícia to znosí po zem, ohovní to absolútne. Proste to je jedna čistá katastrofa. Keď si vypočuješ, keď si vypočuješ uh, Šimečkov hociaký prejav, hociakú tlačovku, ho, hociaký alebo status, alebo nejaké videjko na Facebooku, tam je vždy niekúkrát spomenutý Fico, ja si myslím, že on je do zamilovaný a ja si myslím, že tam je tá nejaká uchylka na toho Fica. Není Henry, čo si o to myslíš? Ty sa vyznaš tých uchylkách. Ale ja som si, ja, pozri sa, on je veľmi nepôvabný človek, tento trúbiroch a a... Počka, by ste Áno, samozrejme no, no, o, sta o, o, starom, o starom ani nehovorím A, no, a, a ďalej tiež sa, sa v tom nebudem To je nič, on je vystrčený Takto e, On je proste vystrčený pre tých ľudí A všetci majú mať pocit, že rozumne rozpráva Nerozpráva vôbec rozumne To je len vlastne útok No ale čo Ale kvôli čomu to nastalo, že u nás sa darí horšie Za prvé zničili túto republiku tá predošla vláda naozaj bačovala neuveriteľne zle no a ďalšia vec je, že sme súčasť v Európskej unie, kde e, e, vláda čo už, už od e, pred tým, čo, ešte pred von der Leinovo bola pá, pani ona, oh ako sa volalo, Merkel. Pá, pani Merkel tieto ženy proste rozvrátili nemecké hospodárstvo, nemeckú ekonomiku. Všetky tieto Green Dealy, emisné povolenky. Emigranti. No, a no, a dobre, ešte to by si zniesol, pokiaľ by sa ti darilo. Lenže e, táto zelená ideológia... A s tým, že koľko sa, v, sa vytvorí CO2 a podobne, oni vlastne zrušili nemeckú ekonomiku. A čiže my tu nás, že naši živnostníci e, niektorí zatvárajú, bohužiaľ je to strašné, ale za minulý rok nejak 13 firiem v Nemecku, alebo proste v tomto období Nemecku zaniklo. Lebo to nie že u nás je zle, všade je zle. No ale tieto hyeny, ktoré, sú, e, ktoré vedú tú Európsku komisiu a ten Európsky parlament, vyživované tými miliardami, oni sa chcú udržať pri moci, čiže oni si schvália sami pre seba stále nejakú agendu, presvedčajú ľudí, presvedčajú novinárov, presvedčajú všeličo možné, no ale veď oni zničili Európu, tá Európa dneska nie je za prvé konkurencieschopná a za druhé jediná možnosť, ako sa oni dokážu udržať Primoci, je vyvolať veľký konflikt. Po, pozrime tie vyhlásenia týchto, či to bol predtým Macron, či, či je teraz Starmer, alebo či to je Mertz oni všetci potrebujú konflikt lebo, lebo oni, oni jedine vojnový stav ich dokáže udržať pri moci lebo keď sa to raz, že keby sa to uvoľnilo a ľudia začnú naozaj rozmýšľať tak, že, že čo oni porobili s tou Európou, s celou tou históriou, tak títo ľudia pôjdu. no na, v najlepšom prípade do vezenia, to je proste tak tá Európa je celá rozvrátená to, pozrime sa čo sa deje v Španielsku, čo sa deje v Británii čo sa deje v Nemecku my sme na kolena ako, ako Európa. A zrazu všetci čakajú, že Slovensku sa hovacky bude dariť. No asi nie. Lebo keď sa prestane dariť Nemecku, tak sa prestane da, e, dariť aj nám. My, my tu nie sme sami pre seba. Ale, ale ešte, ja, buď, ja som v tomto snažím sa byť optimista a tvrdím, že ešte stále u nás nie je tak zle, aby sa tu nedalo nejako fungovať. Nemáme tu, chvala panu bohu, zatiaľ vojny nemáme tu nejaké prírodné obrovské katastrofy, aj keď včera bolo zemetrasenie či prečerom, či kedy, tuto pri Šamoríne a ja spol, ale bolo to Taký také, že, že, že to ťuklo trošku, našťastie, nič viacej a podobne a podobne proste vieš, keď, si, keď, keď existuje človek, alebo existuje človek keď, ktorý má vlastný barák alebo, alebo býva v byte, má tam televízor, má dole auto, aj keď staré a povie, že mu je zle, tak to není zle. Čítal som štatistiku, že patríme, že sme všetkých európskych či koľkých štátov druhý najlepší, čo sa týka percenta majiteľov, bytov a domov. V prvé je Rumúnsko a my sme, my sme hneď druhý. Ja viem, že, že v západnej Európe sa hovorí, že na čo tie vlastní byt, že proste veľa ľudí býva v nájomných bytoch, ktoré u nás zatiaľ nie sú nejak veľmi dúfam, že tiež raz budú ale, ale ste, to, že máš vlastný byt že si ho že si dokážeš na ňo nejak našporiť, alebo dokážeš splácať hypotéku, ja viem, že to trvá dlho sám, ja sám mám hypotéku ale nie je u nás tak zle, aby, aby nemohlo byť ešte horšie ja ti, Pozor, ja ti toho vážme toho... si, vážme si, stále si myslím, a to hovorím teda všetkým ľuďom, čo nás počúvajú, napriek všetkým problémom, čo majú, ak nie sú naozaj smrteľne chorí, tak sa všetci máme ešte fakt dobre. Fakt dobre, napriek všetkým možným väčším, menším krívdám, ktoré pociťujeme. Ja ti do toho skočím, ale áno, tak e, napríklad s tými bytmi je to ešte pozostatok z minulého režimu, kedy ľudia mali dom, záhradu, chatu, neviem čo všetko, však to kritizuje súčasný systém. To, to nie je vydobitok súčasnej doby, ešte sa to dedi z generácie na generáciu. A Áno, to máš pravdu, ja to tiež hovorím, že ešte je nám dobre, ale ako toto to, to je taký alibizmus, že tak dobre, usmievajme sa, ešte stále tu nie je vojna, ešte stále máme čo jesť, no a nie sme bezdomovci, no tak to je také také krátko zrake, ja si myslím, uvažovanie. Ale to si ma zle pochopil, ja... Martin. To si, ja to nemyslím tak, že sa težme teraz a nič nerobme. Však je jasné, že, že rúti, sa na nás, rúti sa na nás ekonomická katastrofa, minimálne ekonomická. Dúfam, že nie je nejaká vojnová, ale, lebo, lebo máme vodcov takých, akých máme teraz, myslím, európskych ja ich pokladám všetkých za vlastní zradcov, podľa mňa sú buď vydieraní, alebo kúpení, lebo neverím, že sú všetci takí blbí, aby nevideli do jakého prúseru ženu svojej vlastnej krajiny a tým pádom aj náš z tej menšej krajiny. E, viem, že veľa ľudí tvrdí, že treba odísť z Európskej únie, ja si to nemyslím. Ja si myslím, že treba vymeniť tých vodcov za normálnych ľudí, čo rozmýšľajú úplne sedliackým, normálnym rozumom a vtedy tá Európska únia môže fungovať samozrejme bez zbytočných prí, príkazov nezmyselných, lebo tá Európska úria sa nám pomali, ale iste mení na, nazvem to, že veľmi síce, to teraz veľká hypor bola, na, na Varšavskú zmluvu pomaličky, kde sa prikazuje, oni je mali len pomáhať voľnému obchodu a nejakému nejakému styku obyvateľov a, a ľudí, ale proste nie, nie je takéto príkazy, zákazy a niečo, všetko, čo sa tu robí. To je proste, a, ro, a, a, a rozkazujú nám ľudia, ktorí neboli vôbec volení. To sa mi... Jaký je taký, ale raz som videl takú debatu, kde on bol v nejakom, niekde v Nemecku a rozprával sa s nejakým tajtrlíkom z Európskej komisie, ale môj odkiaľ to bolo, už som zabudol to meno toho človeka a spýtal sa, že vás kto volil? Lebo mňa volilo nejakých vtedy po nejakých 160 alebo 200 tisíc ľudí, ten Zulík povedal. A vy ste kde dostali? Aké hlasy? Žiadne. A vás si zvolila komisia spomedzi seba. Takže akože, vieš, A takíto ľudia nám tu na, budú určovať a roz, rozkazujú, čo máme robiť. Však to je šialenstvo. Šialenstvo. Ale ešte predsa len... Uh, dobre, aby sme boli veľmi konkrétni a nehu, neuhýbali v otázkach. v otázkach... Uh, tak čo súčasná vláda bude robiť s Matovičom? Čo bude robiť s Náďom? Čo bude robiť s Lipšicom? Ako to môže byť, že stále sedí daný kolár vo OSB? A tak ďalej, a tak ďalej. Čo v oblasti týchto otázok, čo ako naozaj ľudia sa pýtajú, že prečo sme ich volili? Lebo tí ľudia si mysleli, že bude zmena. Um, ja viem, že to nie je ľahké, ale teraz mu musím... V úlohe moderátora dávať aj takéto otázky, proti otázky, alebo čo napríklad tá Baterkárenč Úránoch. To sú stále ľudia, Slováci, ktorí volili akože to menšie zlo, mnohí, a sú sklamaní a nepomôže im e, odpoveď, že ešte stále sa máme veľmi dobre. A, kto to teda bude riešiť? Minulá Martin. vláda to spôsobila, súčasná to moc nejak evidentne nerieši, tak potom čo, budeme čakať? Martin, budeme ono čakať? je to takto. E, tá, toto, čo sa die, toto, čo sa dialo a jak bola pripravená Európska únia a kto tam je dosadený v tých štruktúrach, to sa chystalo 10 ročia. Proste 10, ročí, 10 vyblázňovania, dosadzovania svojich ľudí, či už sú kompromitovateľní, alebo si vyberajú len proste takých, čo budú poslúchať, lebo to riadi niekto iný. No a teraz si zober, že vo všetkých oblastiach či, či e, e, moderátori, alebo si zoberme sudcov. To všade sú zanesené tie, tie progresívno-liberálne entity, ktoré škodia. A teraz, no, a ktoré boli podporované v Spojených štátoch, ešte za Bidena bola USAID, čo proste podporoval tieto systémy aj okolo Clintonovej, to boli všetko, to sú zradcovia, to, to, to, to, to sú ľudia na čele norme medzinárodného zločineckého syndikátu, ktorý je, ktorým je progresivizmus, nebo progresivizmus ako slovo je veľmi dobré slovo. Je to pokrok. Ale to, ako to bolo poňaté, tak to už je vlastne niečo, to má niečo spoločné s neomarxizmom, poťažmo, se, s tými najhoršími vecami, ktoré existujú. No ale, ale teraz, čo, Marian? No a teraz, čiže. Keby ešte bol pokračoval Biden, tak sme normálne všetci by sme boli v prdeli. No ale dostal sa, k vláde sa dostal Donald Trump, ktorý s nimi so všetkými zatočil. Lenže tam je prezidentský systém. On vydá dekrét a je vybavené, je, je vymalované. Čiže on pomocou dekrétov ruši týchto ľudí. Všetci, či J. D. Vance, alebo alebo alebo Elon Musk, všetci títo ľudia pomenovali tento systém, pom pomenovali jeho škodlivosť. V Amerike už je to fajn, už sa s týmito ľuďmi e, účtuje. No len, že Európska únia a tým, že ešte e, si obi dvaja, aj otec, aj syn už sú v Európe a tu, ro tu proste robia zlobu. No a Európska, a e jak som už predtým povedal, tí ľudia, čo sú v tej Európskej komisii, chcú byť živení Uh, opýta, by som sa opýtal obyvateľstva za 30 tisíc mesačne uh, euro by, by zrejme veľa ľudí si povedalo že kašle na to, radšej sa zabezpečia čiže všetko je prelezené týmito, týmito v podstate nekorektnými ľuďmi len umelo vyživovanými no ako môže táto vláda teraz bojovať s ich peniazmi keď, keď sa musí proste konsolidovať, nie sú peniaze nie sú peniaze na ak chcú to robiť podľa zákona však hovorili to všetci či to hovorí Fico, či to hovorí Kaleňák či to hovorí, či to hovorí Šutáještok Ho, všetci chcú ísť slušne podľa zákona no ale keďže podľa zákona uh, sme svedkami toho že tí sudcovia vlastne hrajú na ich stranu, tam sa, tam sa vytvorila aktivistická úderka týchto týchto e, sudcov ako ich má, máme postihnúť nie máme, ja, ja s tým nič nemám ako ich má táto vláda postihnúť lebo ako náhle táto vláda urobi niečo tak okamžite títo bomzáci a, a tieto protislovenské živly idú do Bruselu a tam si sťažujú a stále sa nám vyhrážajú že no ale keď toto prejde tak vám zastavíme eurofondy, zastavíme hento čiže v zásade to je neustále vydieranie že táto vláda má veľmi obmedzené možnosti tak čo môže spraviť? Buď vyhlási že o sa odchádza Sloveksit, alebo proste sa bude musieť veľmi trpezlivo nejakým spôsobom zmieriť s tým, že to treba preformátovať, alebo, ako to povedať, e, dosadiť tam úplne iných ľudí, ktorí musia byť naozaj neekonomivé, alebo e, nie, e, ja sa nečudujem tejto vláde, bo ma zviazané ruky. Vyhrali e, a teraz si zoberme túto jednu vec. Táto vláda vyhrala na nič sa nedeje dva roky, len sa stále demonstruje. V Čechách vyhral Babiš a nič iné sa nerobí, len sa demonstruje. Čiže stále je to len náhaňanie ľudí do ulic a stále robenie, robenie zlé. No tak... Či, a, a stále je to dusno, stále je to. Tak, ohováranie, blbá nálada, štengrovanie ľudí, no tak, no... Čiže, ale to je vytvorené podľa jedného manuálu. To sa dialo aj v Rumunsku, to sa teraz deje v Maďarsku, to sa deje všade. Čiže to je manuál vytvorený, proste už 10 ročia napísaný a oni sa toho držia, jedné až tvorky a tam je to rozvratiť štát tak, aby sme mohli vládnuť. A oni chcú vládnuť, lebo oni, oni chcú vládnuť síľou a zákonmi no, to, a obmedzovaním. Ono je to slovenský deep state, to si môžeme na rovinu povedať. No áno, no ale... To s tým Američanom. Oni tam mali silný, silný deep state No lenže, čo potom v slovenských pomienkach s tým, ako je to posolstvo prevoľiť, že také ak volíš, tak volíš aj tak, to bude stále rovnaké? Nie, to A... nie je pravda, lenže e, my sa nesmieme pozerať na to teraz, e, my nesmieme sa zvyklať, že áno, u nás je tak zle, že tu sa v podstate už nedá, že už žijeme v nejakom sudáne, alebo ja, ja, ja neviem, na pobreži Slovnoviny, ja proste nechcem to zrovnávať, nikoho uražať, lebo to je len vytváranie, na to sú štúdie, ako doúražať. Oni proste chcú vládnuť. Oni chcú peniaze. Čiže sú riešenia. Aké sú riešenia? Vstý, nevšímať si ich. Ne, nevšímať si ich. Robiť si svoje. My vieme. A to, a to, a, a to jak by si vysvetlil napríklad Danimu Kolárovi, že si ich nemá všímať? No, tak to počkaj, to si zabrdol teraz do niečoho iného. Alebo, Jedna vec je... Zo Marekovi zo Šurian, áno, boli, boli, lebo to má na starosti Green Deal, Európska únia a Green Deal, to znamená Baterkárne. Hlavným, a to si ľudia málo kedy uvedomujú, hlavným sponzorom ce, ce, celej e, e, elektromobility je Čína. Čak tá Baterkárne nie je zúlam čo tam príde, a, a, alebo nie má je. Má ťažké, ťažké srdce na, na garanta tohto projektu na Slovensku a to, to si môžeme povedať, že žiaľ bohu, Slovenská vláda. No, ale... No, ja si myslím, e, že lebo... teraz ju budem trošku brániť a možno ma zožerú uh, tí že šuranskí aktivisti. Uh, Boži sa, niekde, uh, niekde je, dobré, je dobré, povedzme si otvorene že je dobré, keď idú nejaké investície na Slovensku, keď sa stavajú nejaké továrne, tak otázka je, že či je to na správnom mieste tá baterka či nemala to byť niekde ta... na, horšom, na horšom pozemku. A, čiže toto ti ja nevysvetlím a neviem prečo prečo to je tam, kde to je, že prečo práve tam sa to stalo, že či to je, lebo tam sú nejaký dobrý prístup, nejaký, sú tam Bôr cesty a železnice. Nie vode, je tam dobrý prístup. Neviem. Do Šúrián je, je zovšadeľ ďal ďaleko. Ne tuším, netuším proste, ale tá ako, ako samotná investícia spodný, ako taká je, je dobrá vec, lebo bude tam kopec ľudí mať prácu. Dobre, ale ja som sa vrází k tomu, čo si sa pýtal, že, že títo, že proste sú, není sú pozatváraní tí, o ktorých sme si mysleli, že budú a podobne ja som doteraz si veľmi, veľmi dával pozor, aby som, aby som neurážal, ale aby som, aby som okay. nepichal do, do, do súdcov alebo do, do prokurátorov alebo do policajtov. Ale dnes mám taký pocit, že tam naozaj medzi, aj medzi policajtami, aj medzi prokurátormi, aj medzi súdcami je určitá časť tých ľudí ktorá je brutálne vyhranená proti tejto vláde a proti tejto filozofii tohto žitia, ktorú sa snažíme my nejak prezentovať. A preto sa to snažia sabotovať a ja si myslím, že keby toto isté robili bývalej vláde, proste, že takto by robili na, na, naprieč, napriek, tak sú všetci už pozatváraní alebo povyhazovaní z miesta. Však to aj robili vš všetkých, však koľkých ľudí dala preč a, dala, a postupne sa tam dostali jej ľudia, ktorí tam teraz sú. A na jednej strane kvitujem, kvitujem vlastne slušnosť súčasnej koalície, súčasných ministrov, ktorí ktorí uh, nemajú naozaj krvavé oči. Je to strašne smiešné, keď niekto povie, že nie je tu demokracia, alebo že Šutaj Estok je minister pomsty. Keď bol minister pomsty, tak po pol roku sú všetci tí ľudia, o ktorých rozprával pred voľbami, zavretí. Už by sa našiel nejaký spôsob, aj, aj možno aj takisto nie je úplne korektný, ako. Partia pred, predtým zatvárala tých, týchto ľudí, ktorých teraz museli popúšťať. Ale, ale pokiaľ ja viem, tak proste chce to urobiť slušným spôsobom a, chceš to, a chce to, chce to zákonným. urobiť zákonným spôsobom. Zákonným a, a preto má veľmi obmedze, obmedzen, teda, obmedzené možnosti a zviazané ruky. Či je to ona, alebo sú to väčšina. Proste ja tiež neviem tomu poradiť, lebo a ja si myslím, že oni ostali tiež prekvapení prvý rok, alebo koľko, kým zistili, že vlastne čo sa deje v tom, v tom súdnom stave a podobne. Čiže je to... Ne, neviem, ako, ako z toho von. Neviem si to predstaviť. Vieš, ale keď si uvedomíš tam tie úkolnosti, aj, aj tí čurilovci... Proste, ktorí evidentne uh, zneužili tú možnosť, tú možnosť uh, ktorú oni si urobili hneď po voľbách. Teraz nemím presne ten názov toho paragrafu, alebo teda toho... Nie, nie, ne. to je jedno. Proste zneužili všetko, čo sa dalo, celá táto partia a a hýbu sa v meziach zákona nejakého, niekedy ho občas trošku pokryvia a zatiaľ neviem, prečo, sa to, prečo to nejde, prečo ten vyšší súd to proste nevidí alebo nechce to vidieť, alebo ja neviem, proste že ja som skončený právnik a už som to veľmi dávno skončil a niektorí moji spolužiaci sú teraz na najvyššom súde, na ústavnom súde a keď ich sredním, rád, rád by som sa ich na to spýtal, že čo sa to deje, že prečo evidentne nie, nie právne záležitosti prechádzajú, alebo len veľmi také pokrivé právne. No ale pozor, ty si ešte vyštudoval právo za bývalého režimu, ale vtedy si sa ešte neučili, že európske právo je nadradené slovenskému právu. Vieš, a pozor, tam, a to je ďalšia, tam výkajú obrovské problémy, že tam v EÚ sa, sa to právo v Európskej únii sa, sa generovalo presne na to, aby nikto nič nemohol urobiť dokopy. No a to sa prenieslo aj k nám. To je proste, to je proste obrovský problém. Lenže, jak som hovoril, v Amerike už to ide celkom dobrým smerom. Doteraz boli američania naši bratia, naši, na ktorých sme sa odvolávali, demokracia Britovia a kolíska demokracie, všetko možné. No a zrazu, a zrazu ja čítam, že Trump je fašista. Elon Musk je úchyl a zrazu tí istí, čo kedysi velebili Američanov, tak teraz zrazu zistili, že oťa už nedostanú peniaze, tak zrazu ich takýmto spôsobom uražajú. to je dôkaz toho, že týmto ľuďom nikdy o nič iné nešlo, len o vlastné blaho a o lovu, ako sa hovorí. Oni chcú peniaze, oni si chcú žiť dobre. Táto partička týchto Chvázi, čo si myslia, že sú vyvolení, tak budú rozprávať, že tu na sa stavú krádne, Hento hentokradne. No tak keby sa títo dostali, tak to by sa teprv. Ani by si sa už nemohol Maťo ozvať, že kradne. Lebo teraz oni rozprávajú na túto vládu alebo no, na hoci spolu, toho. Spolu, zlodeji, polávam, mafiani. Ale keby sa oni dostali k moci, čo sa nedostanú, to môžem garantovať. že keby sa oni dostali k moci, tak ani toto už nebudeš môcť vysloviť. Lebo toto sú ľudia, ktorí potierajú. Slobodu slova ľudské práva. Všetci budú mať práva, ktorí sem prídu, iba ty ako Slovák, nie? No, takže. Sme na palube slobodného vysielača, ktorý mal za, za tej minulej vlády tiež obrovské problémy, tak isto Infovojna a ďalšie alternatívne médiá, takže No áno, moment. však Nač povedal, že všetkých vypnúť, všetky dezolácké a všetko, Tieto je to média, povypínať a, a, a gálko, alebo mám mamlasy, že a nie len po, povypínať, pozatvárať. Áno, lebo si nič nezaslúži, že ne, áno. zavreťavajú. Áno. Čo si tu otváraš papulu, čo si drží, na toho. No. do koho no. Takže presne ľudia, presne títo ľudia sa chcú dostať k moci, týmito urážkami a dehonestovaním svojich oponentov to znamená súsiasnej koalície a dehumanizovaním Ak, a keby sa náhodou dostali, čo, a ešte raz podotýkam, sa nedostanú ale keby náhodou, tak to by sme zažili jeden brutálny fašistický režim. Lebo toto celé, čo sa deje v Európskej únii, vôbec nemá ďaleko od fašizmu. Lebo tu na jedného chálania súdia za nejaké gesto alebo za niečo. Ani to nevedia definovať, hovorím teraz o Danim Kolárovi. Ani ho nevedia pomenovať, ani súdny znalec. To nevie definovať, o čo ide. Ale na druhej strane, naši určití predstavitelia bývalej vlády, súčasnej opozície, zvolávajú hesla, v podstate v zásade nacistické hesla. Nie? Lebo si povedzme, to čo sa zvoláva, to čo aj naša bývalá pani prezidentská zvolávala, to boli, čiže to boli hesla Banderu a Sucheviča a proste tejto pártičky. A to nevadí. To znamená, že celá Európska únia sa podľa mňa zmenila na jeden fašistický moloch. No, páni, ale keď toto tak počúvame a, a samozrejme žijeme a všetci z toho asi poslucháčov Slobodného vysielača s tým budú súhlasiť to, čo ste spomenuli, že žijeme v takejto dobe a že tá situácia je podobná. Prečo ste sa vy vytratili z toho košiara tých oviec ľudí v kultúre, ktorí, ktorí majú svoje výhody vďaka tomu, aký majú názor a sú ideologicky korektní a uvedomelí, a vy? Vy sa ste sa rozhodli naopak ísť proti vetru, robíte si komplikácie, vyhadzujú vás kapiel, ja neviem, proste eh, existenčne sa, hm, sa ohrozujete a dokonca idete spoluorganizovať protesty proti progresivizmu, kde teda ľudia tým, že sú nespokojní a že sa to nedarí teda tej našej vláde, ako sme spomenuli, tak chcú pomôcť tomu na uliciach, Prečo ste sa vy vybrali touto trnistou cestou a nie ste tam, kde, kde je vodca opačný, opačných tých uh, uvedomelých umelcov v Stánke a ďalší? Uh, Martin, veľmi jednoducho použijem text Ďura Soviara. Uh, Vrábci lietajú v krdli, orol lieta sám. Oťažmo, orol nežere muchy. Chápeš? To je, ako no. my sme nepotrebovali s Marianom v rámci síce aj Marianovej výšky alebo, moje, alebo mojej dĺžky, <laughs> a sme nepotrebovali byť v šíku proste ľudí, ktorí zákonite musia sa pridružiť. Lebo títo je internetoví a facebookoví bojovníci, ktorí, ktorí neustále na všetko útočia a ohovárajú a potom, keď pri stretnutí na ulici tak buď sa hrozne kamarátsky za, um, správajú, alebo klopia zrak. Ne, vieš, my nepotrebujeme, my už sme svoje výsledky dosiahli, lebo to nie je tak, že Grek sa není kvôli tomu, že, že, že, že proste, že bol v strane nejaké, alebo v niečom. Ale že si uh, to meno si vybudoval už a, a každý má svoje uh, aj dobre stránky, aj zlé, aj dobré obdobia, aj zlé obdobie, ale my si už nemôžeme dovoliť teraz byť v hlúčiko nejakých zvláštnych osob, ja napríklad s nikým nič nechcem mať, lebo ja sa nechcem hambiť za to, čo sa deje okolo mňa ja som zodpovedný sám za seba predpokladám, že aj Marian to, že on sa viac politicky angažuje to je jeho presvedčenie, že, že sa snažil ne ja platia ty nie, jasné Čiže Ale však generia aj teba platí baránek, keď si sa stal tvárov zdravého rozumu, kandidoval si za ňo v a mňa platí Putin, mne nosí Putin normálne každý mesiac. doletí tajne vrtulníkom a štyri veľké igelítky plné rublov mi donese. Ja to teraz ale... A on to potom prerozdeluje. No počkaj, ale vy ste páni trošičku ste zašli ďaleko, lebo toto, čo teraz aj Marian zo Srandy, aj ty, my, vy si musíte zvyknúť, že určitá dávka sarkazmu už veľa, veľa, veľa ľuďom je cudzia. Oni sú to schopní no, nepochopiť. To je lebo lebo u, ľudia sú už tak zblbnutí, že oni sú schopní naozaj uveriť informácii. A ja si to koľkokrát tak tejstej prídem niekam a rozprávam úplne bláboli, u, Ale že úplne vyšinuté, dojdem na recepciu v hoteli a, potom a rozprávam nejaké príhody a zistím, že tí ľudia mi uverili. A že pán Dodd, kde máte občanský preokázor? Viete, čo je? Ja, ja som bol dlho v Indii a nechal som ho tam. A čo ste robili v Indii? V nej normálne pásol som. E, pohyboval som sa tam medzi domorodcami. Normálne získal som návyky a som buddhista osedy. Áno, no tak dobre, no ale tak doneste ho. No keď pôjdem na budúce, proste hlúposti si vymýšľam, testujem. A 90% ľudí si to... Ani oni tomu uveriať. Čiže ide o to o podanie. My si proste musíme robiť aj srandu, lebo niekedy je, je, je tá ťažoba je taká, že musíš to niekde vypustiť. A Henry, ale po... teraz, teraz si mi nahral na takú doplňujúcu otázku. To je také moje, už sa mi to stalo klíše, veľakrát to aj v opakujem. Že základná, základ, kvalita každého všetkého, čo sa vytvorí, je na základe toho, z čoho sa to vytvorí, aký je stavebný materiál toho. A základný stavebný materiál štátu je občan. Ak je občan takýto, ak sme sa dostali za 36 rokov nefungovania školstva na Slovensku a tak ďalej do situácie, že máme naozaj veľmi osprostených ľudí, hlavne tie mladšie generácie, má zmysel ešte uh, skúsiť ten štát nejak rekonštruovať, lebo ako aj keby si tí Greksa, a ľudia okolo vás, uh, Eštok, baránek, Fico a neviem, kto všetko vyhrali, čo s tými ľuďmi, keď, keď ich gro, potom zistíme, že je nepoužiteľné? Že sú v podstate ako keby vymity nič, nič, normálne. Ne, podľa mňa väčšina je použiteľná, ale akože však dobre, však zase nemôžeme to nechať len tak, lebo neviem, koľko ty máš deti, ale ja mám tri a dokonca už mám dvoch vnukov. A, tak, a, a chcem, aby fungovali ďalej, aby, aby, aby mali normálne podmienky na život a fungovali proste a nefungovali v nejakej diktatúre zasratej. Áno, to. To, to je celé. že preto to my robíme, akože ja by som naozaj mohol byť vo veľkom klidku a fungovať si občas, si chodiť niekde zaspievať a brať svoju penziu, aby to pohoda, ale proste štúma tie veci. a robím to a nerieším to, že, že koľkým sa to páči alebo nepáči. Ste, ja si myslím, že tak, takto je to pravda, a vieš ešte, aký je rozdiel medzi, a ja teraz si, si trošku sám sebe prírem polievočku, aký je rozdiel medzi mnou a napríklad tými, alebo medzi nami s Henrym a medzi, a medzi tými, čo si spomínal, čo sú umelci na druhej strane, ja si o nich nemyslím, že sú debilí alebo že sú kúpení nejaký, alebo niečo, ja maximálne si dovolím povedať, že sa podľa mňa sa mília na rozdiel od nich, od ktorých, o, a, a, ktorých a, a, počúvam, počúvam, že hajzel, špina, lúzer, euh, neschopný hudobník, nevie spievať, a to mi hovorí Henry už 30 rokov, takže som na to zvyknutý, čiže, čiže to už mňa nerozhodia, nerozhodia takéto veci. Čiže tam je ten rozdiel, proste, že tá druhá, ja viem, že medzi nami sú ľudia, ktorí nadávajú tej druhej strane, ale... Ale ja myslím, že väčšina z nás, tých normálnych ľudí, si nemyslí o tých, z druhej strany, že sú úplní hajzli, alebo že špiny, alebo niečo. Nie, sú to ľudia, ktorí majú iný názor, podľa mňa majú živ v omyle a doplatia raz na to ak, to, ak to budú vedieť presadiť. Tak, ako oni si o nás myslí a to isté tí slušnejší a tí neslušnejší nám nadávajú. To je celé. Dobre, ale snad nie sú jednobunkoví a furt 2 plus 2, sú štyri skúštkov správnosti sa to dá overiť. No. Nie, nie, neexistuje. Ty nevieš o tom, že muž môže otehotnieť to, to ako. No však práve preto sa ťa pýtam, že ty ospravedlňuješ, že ešte sú, není takí rozhladení, že možno si to neuvedomujú, tak podľa mňa Martin. toto už sú tak, také základné veci, že to, to už hraničí naozaj s hlúposťou alebo s ideologizáciou, s nejakým Martin, vieš, ale, problém je no. ten... Že, a to je zvláštne, že, že sa na to pýtaš, lebo to je, od veky, to je od veka, vlastne to je v zase tak nejaký filozofický problém. Ty nepotrebuješ štát, Martin, ty nepotrebuješ štát pre silné osobnosti. Tie sa vedia o seba postarať, tie vedia definovať skutočnosť, tie vedia definovať hranice, tie majú historický, historický kontext. Ty musíš mať vytvorený štát pre práve že tých, ktorí, ktorým to až tak moc nemyslí. Rozumieš? No dobre, ty ale pre nich potrebuješ ľudia... mať vytvorenú sociálnu politiku, potrebuješ mať všetko vytvorené, lebo, lebo ne, vždy, ty nemôžeš... Elita národa môže byť... Elita tohto národa môže byť hoci kde sa môže uživiť. Ten štát je proste pre ľudí. A drevývá väčšina toho všetkého sú ľudia, ktorí sú po, popletený, lebo on normálny bežný pracujúci, človek nemá čas čítať Venri, nejaké prepad, traktáty. Budem veľmi, veľmi korektný. Ja sa ťa spýtam úplne osobne. Um, chceš povedať, že Marian Čekovský je popletený, je v omyle. Ale vyberi, ja vôbec češ, nehovorím češ, o, o Čekovskom. Ja, ja, konkré... ja, ja strašne rád konkrétne príklady hovorím, aby sme sa nedostali do, do fázy filozofovania. Ale on není popletený na, na prečo, čo o ňom? prečo sa zastáva toho šialenstva a ale on napísa... sa nezastáva on sa nezastáva no, on, Počúva, on, aj, to on, bolo len preto, on, že, on, že on, jeho nahovorili jeho kolegovia herci, že jak, jak môže účinkovať s Henrym to tom, že však to je otrasné, že keď bude ešte s ním účinkovať tak a mu zrušia koncerty, tak on sa zachoval on sa zachoval ekonomicky no tak keď no, ne, ne, eh, o, o, radšej o, o, sa rozlučíme s Henrym, ale budeme mať kšefty a nie je to oportunizmus z takejto ťažkej situácii, keď je Slovensko a jeho tí, tí slabší občania, tí, ktorí možno nie sú takí e, rozhladení a na tej pozícii, ak je napríklad Čekovský a ty, e, kedy sú naozaj ohrození a treba bojovať aj za ich záujmy, tak jak to ho, robíš ty a Marian? Nie o, to ja, ja, ja, napríklad, keď som tak, ja by som nebojoval za záujmy Marian, lebo ja viem, že sa dokáže o seba postarať a o rodinu. Ja, ja sa takisto robím všetko. A, a, a niektorí moji kolegovia tiež. No len, že proste ide o to, ty si teraz vymenoval človeka, ktorý chce byť neutrálny. Ale to, e, ja som to pochopil, ale to je, čo je, hovoril Marian, že ako môžu niektorí, ktorí, e, že sa vyslovene postaviť na stranu tohto e, progresivizmu, tohto, proste tohto neomarxizmu. No, buď nie sú doštudovaní, alebo sú popletení. Lebo ja tomu hovorím, že oni sú popletení. Oni si popletli výrazy oni sú ochotní, aby boli in, napríklad máme niektorých ľudí z tej hereckej oblasti, no tak rozvedie sa, zobere si ho 35 rokov mladšiu, alebo 20 rokov mladšiu, tak on sa byť roznie akože moderný, no a vždycky je to tak, že ten progresivizmus prináša témy, ktoré sú moderné tým, že sú absolútne nepochopiteľné. A, a sú tam proste cudzokrajne, alebo teda anglické výrazy, cudzie výrazy, a proste Tomáš, tí mladí niekedy už rozprávajú tým, nerozumieš, čo, že ako rečo hovoria, ja a sa kohokrát pýtam to, čo to je Slovenčina, alebo čo to je. Oni už rozprávajú úplne internacionálne. No a takto to vyhovuje. Ale nevedia o niektorých veciach nič. O histórii už vôbec nie. Pre nich história začína v roku 2000, čo ja viem, možno 2010 alebo 2014, oni vôbec nevedia, čo bolo predtým, len počuli, že zlí komunisti a zlí títo, a že žili sme v komunizme, my sme v žiadnom komunizme nežili, my sme žili v nejakom socializmu, v nejakej forme vlády jednej strany. Ale ani tým tak nedrbalo a až natoľko, ako drbe týmto vláznom tu náš. To sú vlastne, eh, oni sú úplne mimo. No ale... A my sa nemôžeme teraz, lebo sú ľudia, ktorí to vedia, že, že teraz sem príde e, e, ďaleko silnejší, e, argumentačne nabitý človek, ktorý tu vyrozpráva všetko. No lenže že títo mu Prečo? Lebo tí, im to nepovedali títo, títo neomarxisti, že to tak je. Preto je 74 pohlavy, 2 plus 2 je 5, za určitých okolností poťažmo 3. To je to, čo hovoril Marian. A my, no a, a teraz, budeme sa o nich starať, my sa budeme zaoberať e, týmito ľuďmi, ktorí v tom nemajú vôbec, jasno. Ja, ja sa nimi vôbec nezaoberám. Mňa už to ani nešokuje, lebo ja viem, že tam nič poriadne nemôže prísť. Proste, že je to len provokácia, úražanie len na to, aby sa dostali k moci a aby sa mali dobre, aby bolo veľa papu, aby bolo dobre auto, možno ani auto netreba lebo bude 10 minútové mesto, čiže budú elektrické kolobežky. A hotovo, to ich zaujíma. Ano, no, budeme sa baviť aj po pesničke, ktorá nás teraz troška odvetra od tejto zložitej témy. A tá pesnička bude špecifická tým, že je to pesnička vás dvoch. Jeden hral, druhý spieval. Tak povedzte k nej niečo, keď môžete, aby poslucháči tak, vedeli... Ona, tá pesnička, má takú relatívne dlhú históriu, ku podivu. Pesničku zložil Henry, pred nejakými možno aj 15 rokmi. A my máme také fázy, že poznáme sa v 40 rokov skoro, ale hráme spolu, potom sa pohádame, potom nejaký rok za spolu nehráme, potom sa zase dáme dokopy, potom sa zase pohádame. Na pri tej fáze, keď sme sa snažili hrať spolu, sme vytvárali nejaké skladby a táto pesnička vznikla ja som na to spravil jeden text... A potom, keď sme ju náhrali, tak e, sme sa vy, rozhádali a rozišli sa. A zase pesnička ostala v lufte. Ja som ten text použil na úplne inú skladbu, ktorá je na Greg Sabat Bolí, pe, platni alebo CDčku. Henry to mal odložené. Potom som to, po, počul som ho to použiť vo svojom, v jeho projekte so slukom, kde, kde tú pesničku mezi inými hrali, ale s takým ľudovým textom, alebo neviem, niečo také. Ja spievala wow. to, veľmi pekne jedna jedna ľudová spevačka a potom zase pár rokov nič potom, a potom keď si točil pred takými dvoma, troma rokmi, ja neviem keď to bolo svoju solovú dosku Henry, instrumentálnu tak túto pesničku tam nahral ako instrumentálku akože solová melódia je hra, zahraná na gitare a vieš eh, niekedy sa tá náhrávka strašne podarí ty môže dať tie isté noty to isté tempo, všetko a môže to byť slabé a môže to byť niečím veľmi vzrušujúce a dobré a ja keď som túto verziu počul čo on nahral ako instrumentálku, tak som sa do nej absolútne zamiloval a povedal som, že tak toto nepustím ja z ruky musím k tomu pridať text a musíme to naspievať. a vymyslel som a hovoril som si, že my sa pozrame 40 rokov sme kamoši, tak je to opriateľstve pesnička aj sa to myslím, že podarilo Henry pôvodne nechcel, aby, som, aby sme použili túto verziu, že poďme nahráť druhú. Ja som trval, som trval na tejto verzii, som povedal, že toto je najlepšia verzia, akú som kedy počul, čo si náhral tie tej pesničky. Čiže my sme dokonca, ja som ich tak donútil, že vlastne oni pustili hotovú náhrávku aj s tou gitarou, ktorá hrá melódiu, toho spevu. a ja som to k tej gitare iba naspieval, vlastne primiešal sa ten hlas. Poprosili sme našu spevačku z kapely Modus Memori. Máme tam dve, ale tam teraz prišla jedna a to bola Petra Molnárová, ktorá tam spravila pekné vokály a takto tá pesnička vznikla a teraz je vlastne aj na e, mojom ostatnom CD-čku, by som to nazval. Takže pesnička, čiže pre priateľa. No a čiže tie o tých volnách, čo si hovoril, že sme sa rozišli a potom nerozprávali a potom sme sa zase zišli takže odnes Kaška mi nevolaj nejakú dobu ale Alo budete tak. sa museli stret, stretnúť na tom proteste ktorý spolu organizujete ale teraz, teraz poďme a, a ešte po pesničke dáme kontakty do štúdia, čiže ti, ktorí sa budú chcieť zapojiť do našej diskusie budú môcť a teraz Dobre. spomínanú pesničku Словно и все môžem vám povedať, že keby každá vaša hádka skončila takouto úžasnou pesničkou, tak prosím, hádajte sa častejšie. Áno, no. Ale ja teraz dám posluchačom kontakty do štúdia, ak sa budú chcieť zapojiť. Ten, to som zlako, že na nás je... kontakty dáš. Môžem aj to, keď budete chcieť. Prosíte, tam, no. Studio zavinač slobodný a telefónne číslo je plus 421 483810101 uh, zopaku zopaku ja, Zopakuj to ešte raz, lebo to som zabudol. Plus no, 421 483810101 to, to už si si musel zapamätať, prečže, a poslúchači slobodného vysielača už možno toto číslo poznajú na pamäť, takže toľko a ja sa vás opýtam budeme pokračovať v tom prečo ste sa dali na protesty proti progresivizmu, prečo ich spoluorganizujete a čo od toho očakávate ako, ako vlastne aký máte cieľ, čo s tým chcete dosiahnuť tak pozri sa keď som sa dopočul, že sa tu chystá takéto niečo tak som, sa, som si vyhodal tých ľudí ktorí to ktorí sú vlastne zárodkom, zárodkom toho celého a prihlasil som sa, že rád tomu pomôžem a takto sa dostali k tomu určite aj viacerí ľudia e, pokiaľ viem, tak prvý ešte taký trošku chaotický, alebo ja jak by som to nazval, bol ešte v Kežmarku, ale taký prvý naozajsný e, protest proti progresivizmu bol v Košiciach ktorého som sa už zúčastnil potom sme mali ešte jeden ktorý bol na konci januára v e, Žiline a teraz to bude vnitre a dúfam, že každý mesiac to bude pokračovať, až neviem, možno do jesene. A prečo vlastne, vieš čo, ja osobne to vidím na to, že, že radi by sme sa ukázali ľuďom, že existuje aj takýto nejaký vývoj situácie alebo takýto nejaký odpor voči tomu, že nie sú v tom sami, lebo ja si myslím, že Určite viac ako 50% tohto národa je proti tomu progresivizmu alebo proti tej ideológii alebo proti tým činom, čo oni vlastne hlásajú a robia. Len nevedia, že sú v tom není sami. A tým pádom by sme radi zhlukovali ľudí, ktorí, ktorí majú podobné názory. ako Nemusia mať názory na iné veci rovnaké ako my. To je úplne jedno. Však aj na tom pódiu budú stať ľudia s rozličným, s rozličným filozofickým názorom, ľudia s rozličným politickým názorom, ale jedno budú mať spoločné, alebo jedno majú spoločné, proste ten, ten odpor a hnev voči, voči tomu progresivizmu, čo nie je pokrok, lebo progres je pokrok, ale progresivizmus je vlastne jedno zvrátená ideológia, no. ideológia, ktorý oni sa snažia to nazvať takým slovom, aby to zakryli, aby to bolo pekné, že to je pokrokové, preto aj veľa ľudí ma napíše veľakrát pod tieto upotávky, že čo som to zadebila, keď používam také pokrokové veci, ako je mobil a neviem čo všetko a bojujem proti progresu. Nie, nebojujem proti pokroku progresu, bojujem proti progresivizmu, ktorá čo pre mňa znamená jedna zvrátená, hnusná ideológia. No a tie, a tie, a tie protesty, by som bol strašne rád, keby na to chodilo čoraz viac ľudí, aby sme ukázali, že nie, je nás, nie, nie sme v tom sami, že nás nie je málo, že nás je veľa. Uh, každý sa snaží, to nejak, teda druhá strana sa to snaží nejak dehonestovať, tak ako si nadsadzujú svoje mítingy, ako keď mi niekto povie, že na námestí republiky, alebo čo, bolo nejakých, neviem, 50, či 60 tisíc ľudí, keď sa tam fyzicky naozaj podľa všetkých štatistik nezmestí viac ako 30, čo je už tiež ale veľa, ja nerozumiem na čo je dobré ako zdvíhať tie čísla a my napríklad sa snažíme ja som v tomto upozorňoval aj celý ten organizačný výbor, aby sme sa snažili dávať relatívne konkrétne čísla a žiadne nadsadené aj keď niektorí v Košiciach sa to snažili nadsadiť a rozprávili o troch a nejakých tisícoch ale my sme to spravili tak, že vlastne vtedy to vyšlo náhodou, že kolega pán, pán Baránek si odrozprával svoje a potom sa zhodov okolností na druhej strane to námestia bolo ruské kolo, alebo neviem či môžem povedať ruské v dnešnej dobe. Uh -huh. Proste to veľké také, víte to kolo, čo sa vysadnete a to vás vyveze do výšky a on si na to sadol, z vrchu to odfotil, ten down ktorý bol pred pódium a zadal to umelej inteligencii, ktorá povedala, že tam je medzi 1500-1800 ľudí. Plus eh, niečo podobné povedali aj policajti na druhý deň, že tam bolo okolo 1600-1700 ľudí, čiže, čiže ja poviem, že na prvom bolo 1500 ľudí a to je zaručené. Viem, že na druhom bolo tiež takto nejako medzi 1500-2000, tiež to bolo robené už tak, že fotografia z vrchu a umelej inteligencia, čiže nikto nič to ne, to nesnažil preháňať a, a veľmi by som si prijal, aby v tej nitre bolo aspoň 3 a 5, alebo 5 tisíc ľudí, aby naozaj nás bolo každý mesiacom viac a viac Áno. Áno, veľmi intenzívne sa o to zaslúhuješ aj tým, že napríklad teraz túto súčasnú sériu tých nahrávok, čo aj Slobodný vysielač od dneska vysiela tých pozvanok na protest, si ten úvod nahral ty. Dokonca tam spievaš, takže hm, si sa s tým dosť výrazne stotožnil s tými protestami, stal si sa ich jednou z výrazných tvári. Uh, a teraz vieš nám aj napovedať poslucháčom, že akí asi hostia tam vystúpia, aké tváre tam budú. Ja vieš ja som sklerotik, ale videl som program, uh, tak budem hovoriť ľudí, ktorí by tam pravdepodobne mali byť. Môže sa sa, že niekto nepríde, ale, ale väčšino to väčšino prídu. To znamená klasik už dneska Janko Baránek. Uh, bude tam, bu, mal, mal by tam byť dokonca už jeden e, z vyšších predstaviteľov smeru, pán Gašpar. Pokiaľ, uh, biem. Mladý Bartek. Mla, vyzerá, že ak sa niečo nestane zle, mal by tam byť z hlasu pán, pán Bartek. Počkaj, Henry mi teraz otvoril. O, už môžem, teraz budem múdry. Čiže, dokonca tam bude pán Kotlár, bude tam z republiky pán, pán Geci právnik mal by tam byť taký mladý chalan, ktorý je veľmi veľmi zapálený za našu vec chvítok. mal by tam byť vlastne človek ktorý, ktorý vlastne má všet, všetku kontakt so svetom zvonku ktorý pre, pre Daného bombica a daného kolára a to je pán Krištofovič Mal by tam byť pán Prokeš dokonca, ešte, ak si ho niekto pamätá, mladí, mladí ľudia ako pani ako slečna Grebáčová napríklad, bude tam, mali by tam byť možno aj nejakí ľudia z Čiek, ktorí majú podobné názory ako my. a mal by tam vystúpiť napríklad jeden člen člen maďarskej, maďarskej strany Fides, my ho voláme Árpád, lebo to je jeho krstné meno a páči sa nám, je to človek, ktorý v podstate pochádza, je to maďarský e, občan, ktorý ale sa narodil v, v, v, v, v, na, maďar na maďarsko-srbskej alebo nejakej takejto hranici aj pomerne slušne hovorí slovensko-česky, má rád našu kultúru, ale, ale bude vystupovať ako, ako zásupca v podstate maďarských, maďar, maďarov, ktorí majú podobné názory ako my, to znamená toho Fidesu. A takýto, takto tak by to malo fungovať. Tak uvidíme. Nechceme, aby... J Jirko Havel? Jirko Havel, no. Kúbil. Ten myslú, hovorím, že teraz, sa že, relátor, že dojde. A a e... No a moderovať to bude. Ešte, ja, Ešte som zabudol aj na Zoroslava áno. Kolára, pardon, vidíš to. Áno. Čiže áno. Ten, ten protest, ktorý vlastne v začínal ako občianský protest, tak postupne sa mení aj na, na nejaký protest aj politických strán, ale, ale není v tom politika ako taká, ale je to naozaj o tom, čo som na začiatku povedal, že na tom pódiu alebo na tom javisku, alebo ja neviem, jak by som to nazval, uh, budú stať ľudia s rozličnými názormi, svetonázormi na svet, s rozličnými politickými názormi. Každý nech si, nech si ich má. Nikto nikomu tak nič neberie a nevysvetluje a, a nesaží sa presvedčovať, ale... Všetci budeme mať spoločné to, alebo všetci máme spoločné to, že nemáme radi progresivizmus a snažíme sa proti bojovať, aby sa nedostal nejak viacej k moci alebo podobne. Snažíme sa ho potláčať. Ani tým, že ja komunikujem hodne s ľuďmi, teda aj s posluchačmi, a ja teda aj čítam koľkokrát komentáre, vytvárajú sa také hlavné dva pohľady na toto celé. Jeden, to je také, ako keby v úvodzovkách nechcené dieťa, čo sa vám podarilo. A to povedať, že po troch rokoch sa niečo také naozaj podarilo tak, tak, že sami ľudia to začínajú kladne hodnotiť a všímajú si to. To je to také klíše spájanie pronárodných síl, čo ešte pred parlamentnými voľbami začal napríklad Matuž Alexa Zabrata iniciovať. Vtedy to nevyšlo, však Matuž bol tiež u mňa relácií. No a teraz e, začínajú ľudia v úvodzovkách obviňovať organizátorov protestov proti progresivizmu, že im sa to zrazu začína dáriť. E, začínajú tomu e, drukovať, že to je pozitívny jav. Ale naopak sú ľudia, a však objednú ob reláciu dozadu, tu bol napríklad Andrej Palko, ktorý síce hovoril, že keby išlo o to poraziť progresivizmus, tak je ochotný si podať ruku aj so Zoroslavom Polárom napríklad no potom zmenil názor, sú ľudia, ktorí hovoria, no tak ten, keď tam pôjde, ja tam nepojdem, keď tam pôjde onen, tak on tam nepojde proste. Pre každého je niekto nepriateľný a to ho odrádza podporiť a pridať sa k takým protestom. Čiže sú to takéto dva tábory. Čo no, si ja na, toto, na toto, tým ľuďom by som, teda už veľa hovorím Henry Chudák, teraz sa na mňa dívá. ale uh, pozri sa, ja som bol Komunálny poslanec. Bol som dve volebné obdobia 10, 14, 14, 18 ako meský poslanec za Bratislavu v Bratislave a od 17 do 22 som bol župný poslanec pre Bratislavský kraj. A tam som sa naučil definitívne jednu vec, že e, ty v politike nemáš priateľov, možno máš známych a máš buď spojencov, alebo alebo nepriateľov to nazvem. A dokonca jeden a ten istý človek môže byť v, jedno, v jednej veci tvoj spojenec a v druhej veci tvoj nepriateľ, pretože každý sa snaží presadiť to, čo považuje za najlepšie. Čiže, čiže vlastne ty, keď chceš niečo dosiahnuť, potrebuješ spojencov a vtedy ako dokonca Pán Baránek povedal krásnu jednu vec, že keď máš dieru v lodi, tak nepozeráš, že kto ti pomáha tú dieru zapchať, ale treba ju proste zapchať. A keď je zapchatá a už všetci stojíme na palube, tak vtedy sa môžeme začať e, rozprávať a rozdielovať, že kto čo má, aké iné nálady. Ale najprv tú dieru treba zapchať, to znamená treba sa zabrániť tomu progresivizmu. Ja prečítam ota, čo nám poslal Mailom. Je to strašne dlhé, takže rýchlo to budem čítať. Máte pravdu, pán Klieštinec, vlastníctvo nehnuteľnosti je v prevažnej miere dedičstvo našich rodičov a prarodičov. Je pravda, že vlády posledných rokov katastrofálne bačovali. Je však pravda, že ani pred nimi to nebolo bohviečo a ani teraz vládnúca koalícia neprac poriadne pre voličov. Nehovorme teraz o zahraničnej politike, ktorá sa čiastočne až na okrem iného na nepochopiteľnú podporu zločincov Ševčoviča a Lajčaka zdá byť proslovenskou. Hovorme o hospodárení a vnútornej politike na sa, na pohľad sa zdá, že všetko zavinila piata kolóna v súdnictve, policii, prokuratúre, ale vlastne celej štátnej správe vrátane školstva. Základnou príčinou tohto stavu je šorošovský neomarxistický tzv. dlhý prechod inštitúciami, čiže postupné a celavedomé vytvorenie a financovanie preplatenej siete mimo mimovládok a 35-ročná výchova generácie globalistických aktivistov, ktorí teraz vytvorili a podporujú progresivistické podvratné hnutie. Lenže keby terajší vlácovia nemali maslo na hlave, keby tiež nemali oligarchické pozadie, keby dlhé roky netunelovali štát a v prvom rade mysleli na dobro občanov a Slovenska, určite by to tak nevy, nevyzeralo. Ja viem, že Judr Harabín má komplikovanú povahu, lenže keby mocný dodržiavali podľa jeho rád zákony, keby neprekvítalo právo, nekryvili právo, keby si ho neprispôsobovali svojim súkromným potrebám, keby nechránili svojich ľudí, ktorí konali proti protizákoňa, keby sa tak ako od vodcov štátu očakáva, stali vzorom čestnosti a spravodlivosti, keby neprekračovať v praxi minulých 35 rokov a nepre neprihrávali miliónové a miliardové zakazky svojim ľuďom, potom by im ľudia verili a stáli by za nimi. No ja to nebudem čítať až do konca. Otázka to je jaká? jaká je otázka? Uh, v podstate to nie je otázka, len ešte je tam podotázka pod tým, nebude tam moc ľudí, lebo Andrej Palko už nebude vraj podporovať túto akciu. Čo vy na to? Zvedavý Marian zo stredného povážia a zdraví všetkých. Podívejte sa, ja mám veľmi dobrý vzťah s pánom Palkom, s Andrejom Palkom, ale on sa rozhodol tak, jak sa rozhodol, a ak tam ľudia chodia iba kvôli nemu, tak potom to nemá nič spoločné potom s tým progresivizmom, to je nezmysel. Proste, e, on nemôže byť e, jediná tvár, alebo nie, že tvár, on nemôže reprezentovať niečo, a keď tam nebude, tak to už nebude platiť. My tam všetci sme všetci sme tam naozaj proti tomu progresivizmu a, a to je celé, tak keď niekto bude mať pocit, že keď neuvidí Andreja Pálka tak nepríde, no tak to je len fanúšik Andreja Pálka, v ní zlom a to, a to teraz ho nedeho nestujem proste, tak nepríde, tak čo, čo, čo spravíme? Nič Dúfajme, že, že ľudia tam nechodia kvôli mne alebo kvôli Pálkovi alebo kvôli Baránkovi alebo ja neviem kvôli komu, alebo kvôli peknej moderátorke, ale chodia tam pretože si chcú vypočuť nejaké myšlienky a súhlasiť alebo nesúhlasiť s nimi. To je celé. Je podľa vás, teraz sa možno spýtam Henryho, správne rozdelovať rečníkov podľa toho, kto je viac priateľný, hodnotovo pre skupinu alebo pre respektíve filtrovať to nejakým, neviem, akým silným morálnym filtrom, respektíve je priorita niekde inde. bez ohľadu na to, aké pozadie alebo kauzy má daný rečník, ktorý tam teda bude hovoriť. Čo si ty o tom myslíš, Henry? Ako rozdielovať rečníkov, počkaj, ale to je interná záležitosť dramaturgie toho... Nie, ja sa pýtam, mnohí ľudia majú výhrady proti, ja neviem, Zoroslavovi Kolárovi alebo proti hlasu proti, ja neviem, Republike každý má toho svojho favorita a ten no? druh je preň ho zlý a teraz čo s tým rozdeliť to? No naučiť a... sa to vnímať Vyberadím? tak, že, že, že predsa je to z nášho brehu tak však už o tom povedal, že niekto môže mať niečo proti tomu, ale vydrží to, lebo jeho favorit tam bude. Čiže tam, ja by som sa týmto vôbec nezaoberal. E, budú tam tí, e, lebo oni nie sú zvyknutí počúvať veľa, dajme tomu, predstaviteľov rozličných strán na jednom pódiu. Lebo e, zatiaľ vy, e, videli len na protestoch tu na Bratislave, že, že ta, tam, sa zíde, tam sa zíde tiež že akože, že PS, KDH a, a, a SAS a ešte, a ešte demokrati a pliapotajú a drízdajú tam všetci, že jeden kdo urazí ako súčasnú vládu čím viacej. No a čiže ke, ke, keď už vedia títo ľudia to vydržať, prečo mi naša strana nemohla vydržať nejakých rečníkov, lebo my to máme problém, že je to veľmi rozdelené, ale je to rozdelené veľmi zámerne a, a, a veľmi úmne média rozdelujú týchto... E, média proste rozdelujú e, našu spoločnosť. Veľmi úmne. Možno, že dôkazom toho, že sa dá spojiť, keď ide pre spoločnú vesť aj vy dvaja, lebož tak Henry, ty si v podstate sa stál aj tvárou toho hnutia zdravé, zdravý rozum Jana Bárnka. ja som no, len sympatizant. No veď to je tvár, lebo... A jednoho člen, ja som otež sympatizant hlasu a dnes už som členom no. hlasu. No a, a práve na to narážam, že v podstate niekto by si povedal zdravý rozum ešte v osobe jeho predsedu a hlas to sú možno oheň a voda, ale keď ide o vyššiu vec, o hodnotu o nejakú hodnotu, tak sa dokážu pomeriť, dokážu no. v podstate veľmi intenzívne spolupracovať pri spolu... Ty si odpovedal sám. No, presne, presne, to... Martin. Musia si ľudia uvedomiť, že čo je tá vyššia hodnota, čo je cieľ. Dobre, presne tak. Do, dobre hovoríš. Máme ešte nejaké uh, otázky? Teda... No, zatiaľ nie. Zatiaľ nikto nič neposlal, aspoň teda pokiaľ vidím, ale... Čo by ste odkazali tým, ktorí povedia, že neprídu tam preto, lebo tam vystúpí ten, alebo tam vystúpí henten? Ako, ako vy ich chcete presvedčiť, aby zmenili tento uhol pohľadu? No, ja si myslím, že by mali rozmýšľať o tom, že potrebujeme, aby nás bolo čím viac ľudí, ktorí, ktorí proste chcú ten progresivizmus premôcť Čiže e, malo by nám to byť úplne jedno, že, či, že či, či ten človek bude z takej strany, alebo z takej, alebo z nejakej nesympatickej, alebo neviem čo. Proste ten človek nám ide pomôcť, alebo ideme si navzájom pomôcť e, za cieľom, za cieľom premôcť progresivizmus ako taký. A potom, až tam môžeme baviť. Čiže príďte všetci. Ako keď sa vám nepáči nejaký rečník, ako nepočúvajte, bude tam dosť tých rečníkov, ktorých si môžete vypočuť. A to je celé, všetci máme len jeden hlavný cieľ. Vlastne poukázať na ten progresivizmus. A keď, pre... keď premožeme ten progresivizmus, vlastne porazíme ten deep state, ktorý bráni tým reformám. Toto no to, to, to, pochybujem stámy, o tom mám to trošku pohľad. No Martin, daj... Ma... Martin, Áno? počúvaj, ale Matovič s Deep statom nemá vôbec nič. Matovič je úkaz, to je chyba v Metrixe. Matovič e, oslovuje určitú vrstvu obyvateľstva e, rovnako v podstate, akože zdatnú, ako on. E, do, on, ich dokáže, nie, on ich dokáže presvedčiť svojimi báchorkami. Ja mám tiežne e, proste psychológiu aj vyštudovaná Som sa z, e, veľakrát stretol s ľuďmi, ktorí to okamžite dokáže modaliť. On proste dokáže veľmi účinne sa aj rozplakať. Aj, aj, no, lebo on nie je úplne kompletný. On pr pr proste není zdravý. Ale on nemá s Deep State vôbec nic spoločné. Deep State je, je taký ten vrchol ja Deep state je paradočné sú hlavne tí progresivisti, to je čo, problém. A, a, ona tých, on, a oni takto budú vedieť týchto ľudí potrestať a súčasťou toho, koho treba potrestať je vlastne aj Matovič, lebo on mi mal sedieť naozaj vo vezení a nie v zákonodárnom zbore. Takže tak ale som počúvaj ma, ale Matovič to je jedna vec, ale každý vládar potrebuje svojho šaška. Proste takto je. Vždy tam, kde je A, musí byť aj B. Len nesmie sme sa ten šaško stať vládcom. No áno, no však toto je to. Hej, to, to je presne o tom. A keď to a stane, vždy. treba ho za to potrestať. No ešte... No ako potresta štoreho človeka? ho, no, tak ho treba dať na liečenie, a nie treba ho dať na liečenie do zákonodárneho zboru štátu. Čas sa nám veľmi kráti, tak ešte posledná otázka, taká, že možno čo tým sledujete, čo, čo by teda tieto protesty, keby ste presvedčili aj tých ľudí, ktorí váhajú a začali ich masovo podporovať aj na sledujúce mesiace, čo by malo byť poslaním tých protestov, čo by sa malo vlastne potom podariť sďaka tým protestom? sa tak, my, my, my tých ľudí nechceme zneužiť, že ich teraz... Budeme viesť, viesť na, na nejaké paláce alebo niečo, ak by som to povedal tak nezmyselne. Pre mňa je dôležité, aby čo najviac ľudí zistilo, že, majú, že, že nie sú sami a že, že nás je väčšina, ktorý nechce, nechce toto, čo hlásajú progresivisti a, a, a nebudú sa báť a proste keď budú ďalšie voľby, tak to hodia stranám, ktoré sú na tejto strane, ktorej strane to už je ich vec, ale proste nedajú to ani jednému z tých štyroch alebo piatich, o ktorých sme sa bavili. To znamená, nedajú to Saske, nedajú to PSK, nedajú to Demokratom, nedajú to KDH a, a nedajú to ani Šialencovi Matovičovi. No ale tu ide o to, že, že keďže sme aj na začiatku hovorili, že tá vláda nemá už napríklad také páky pomocou tohto Deep čiže... E, o... Občania sa musia takisto zmobilizovať a, a dopomôcť, lebo vieš, čo sa neurobiš sám, nemáš. A konečne by sme mali začať mysleť, že nie, že navolím tu niekoho a tento za mňa bude riešiť, ale sám sa musím e, na buď na upozorňovaní alebo, alebo na tom riadení, že a, a, a aby to riadili ľudia, ktorých som ja naozaj zvolil, ktorým verím. No a, a keďže viem z, z môjho brehu, komu by som to dal, komu by som hodil ten hlas, ale budem sa takisto zaujímať, uh, ako to vykonáva. My žalbou nemáme ten systém, že keď niekto po troch mesiacoch sklame, že, že ho nemôžu občania odvolať. No. Takže v podstate naplniť to klíše v jednote je sila. Dobre páni, ah nám ostalo už len jedno spoločne sa rozlúčiť, tak ja vám ďakujem za účasť v relácii a my, my ti ďakujeme za pozvanie na proteste. tak vidíme Aha. sa na proteste v sobotu v v sobotu, aký to je dátum? 28 28. februára táto sobota o tretej pobede, čiže 15 pobede na námestí akom, povedz Martin? Ani ty nevieš uh... názov slobody, či čo to je? No, nemá, ja keď to nemám napísané, tak proste. Ale je to aj, na našich Facebookoch, všade to je vidieť, takže si a to kto počúva slobodný vysielač, si to v podaní tvojho hlasu aj vypočuje v pozvánke áno, áno. od rôznych osobností. Takže, tak, páni, tak, ja vám ďakujem. ďakujeme, že ste ľučím, s nami vydržali. Ďakujeme ešte raz za pozvanie. Majte sa pekne. Ahoj. Ahojte. No, a ja sa teraz netradične rozrúčim s vami nie do počutia, ale dovidenia, dovidenia v Nitre a potom o dva týždne aj do počutia.